د ده ملاوی دو پتا یا ساتهی اشاوه دی توید سنت که ست سیریز مرکز دکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جانگیر رو سوابی پروپرائیتر انوار شیر توحید موبایل نمبر 0301-710-124 مونگا <تصفح> د نه انا چې بیا یاداون وي چې رمو د نه خبرو نو زموږه یاد دي نو استادانه دي یادو چې تا دا خبره کوي لګیاستل کېګ نه نو تا ته دا خبره خو لريستا یاد دي چې تا ته په کوم طریقو په کوم الفاظ باندې دا خبره خو دي په کوم انداز کې دا خبره یاد دي کنه نو وعده چې ستانه هغه ستشه د قران د توې نو ولې نه مانی چې خپل مور بلارته توې چې راته هم په دې ترې کومه خبره <تصفيق> نعم ماني هذا القرآن يقولون ماني بأنه يتعذر في روز القيامة يقنون أنه يتعذرنا خبر أو يقولون يا داو نوائي إنما أشرك آباءنا من قبل يقنون شركوا في العرانه من قبل وكنا زرية من بعدهم ويقنون أولادهم فضاقين يقولون أنه يتعذرون يقولون أنه يتعذرون كله يتعذرون القرآن د دی واخلنه وی چې ګورې بیا دا نو نه وې چمنګه قراناو ړوند تقلید مشرانو کول ناغم کول د شرک په باب کې د تقلید کې به دلیل نه دی خو اجازه نشته کستابلار مشرکو د غیر الله منختې کولې نو تبراش د الله بولم بخير ادنا کې او د هغه خپل بلار خلاف پکې اگر چوسټاپلارو ستای نکاو یاستا رو رو ارڅو پتہ و د الله حکم منی ته ولاري خبره نه منی هوي دليله لګي دي د مور بلار سمرلوي مقام او قران ویلو چې ګل شرف حکم درته کوي نه به منی فلا توته انهما یاده وره خبره نه منی چې تا در شرک کارونه کوي عذاب در گاون باندې ګرځي ستا رب ستا هغه پیدا کړي وعده ده نه غستره ورې دغه ما تکله یې رکله چې نن نو غیر الله په چوکاټ باندې سر لګي تاسو فکر کې چې د خپل رب د او د دې کائنات او د الله پیدا کړې د هغه وحدانيت ته معلوم کا دغه ځان کې سجده لګې الله تو غوا کمال لګې د الله په نوم لګوا چې هغه په زير راځي الله به هم او کمور اور پلان په ځایات کې نوموکا هر طریقه به خیال ساتي د مال به خیال او د عقیده به خیال ساتي نه څه بیا دعوی چې را مونږونو من شرانو بزنیات تاله لو چالي سکول مونکول اغه اتا هلي گونه اياته حالا كه مونغا بما فعلل مبطلون باغه صباندي چكلي باطل برستو خلقو چې بيادونه وي الله په دربار کې ته اللهو بازل خلق او وي کول مون ور بسروان مون ثكبرو نو تم له پدي هذر راکه نو قران وي وو سمپور کې بيادانه وي او غذا ليك او داننګي نفصل الايات تفصيل سرايات بيان وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ دیره بارځي دی واپس شي چې خپل اسلام کې د غنانه واپس دا وتځکوي چې دې وعده ما ټولا نو قران وایي چې تاسو غوړیږئ نو کې نمشرکان په شنوا وعده ما تنه کې واتلو عليهم د غور دغه دی د قول طبيع جوابونه دي ښا ذکر کړو اذن ته تفصیلا جوابونه را روان واتلو عليهم اول ولا وروا دیتا نبا اللذی خبر دا غصر آتیناه آیاتنا چوارکلو مونگا غطا اخبر فان صلخ منها نو دے اوت دا غینا باقی بانده عمل کون نووتا فان صلخ منها اوت دا غینا او دا غینا مخوارو فان صلخ صدرو چه لغتوزی این کارو کی فاتبا غیه الشیطان نولا گیده پس شده دو گم رحان و ناد دا آیت دو چا بارکیو نو اقوال خو مختلف تی مشهور دارا چه بلعن بین باعورات دا یا سڑیو یهودو کی اپا خپل وقت دیر نیکو اداسیو چوی دعا بی قبلی دا و سجاب الدعواتو پورا کرشمی بی پاکی نو گور آقا چو سنگ قام دو موسیٰ السلام خلاب کهو دا آقا دعوت باندې په توحید باندې خپاو څنګه به کم بیان کو نو چې نور د سونه شنو دل رااله چې ته ډیک سړی الوی مقام دی ردا څه وکړ دلته د پحق کې بد دعوی وک چې مونږ به غمه شو همو له سبان راځ نو د انکار که چې نارو راکو ډیر لوي سړی دی ډیر نیک بند دی ازو خدای هغه بارے کې شنې شم ویلې زسې ما غدا خیر خوان دینه کو نه غي صفاره شوکو د کور طرف نه بیگم سه بيته وي چې تو ته مينت زاريو کا دایده دا وختونه معلومي کنا مينت زاريو تا وکړه مجبور اې کو نه اخر دا چې دې ته جوړ کو, تا کو. او تاګي لالچ ورک نو بس بد دعايو وکړه موسی عليه السلام په حق نو بس هغه په حق ونه وزن دی وکړنو نو ډیر بد حال شي او د انسانیت نادو وته قرانو مجيد رستو دا ذکر کوي خان نو دا دا سره يو کډي نیک شي اډير پاک جامعه والي شي پټه دا پیغمبر دا دا خلاف شي د دين توحيد او د سنت خلاف شي نو هغه ته باور بړبړ شي ولا وشئنا لرفعناه بها کشريه خو زمونږه موږ په پرتګړې ودی په دېاتو نصره ولکن هو اخلد ال الارض لیکن دا ميلان پیدا کړو کې دا ټول د زما کې دنیاتی اصراو کلا داخلت غمی بلکل پری خود واتباعا هواو اروان شو بخپل خواهش پسی سوال شیطان چو کور کلا اصوال انسانانو که چکم شیطانانو اگی چو کور قلعا. نو بس دیتی انیخ که چو خواهش پسی ایک فمثل اوو کمثل پس مثال لگو پشاند کلب دی کلب سپیتاوی نو سپیت جوڑ شو سنگا این تحمل علیه یا او تطرق ہو یا الحس کچریتو بوجه چای پده بندی دباؤ کی پده بندی او کتب ریزید لره نوم دی لڑبس کوئی دست پی عادت تی دست پی زل کم زوری رہ نو دی چه تازہ ہوا دن نراکاگی او گرم بارو باسی نو دا دی پاسان نشکولے در پزورو پا لڑبس ہو لگی آئی نو یا خصوری بھائی اتبو اگن دا مل دا غشانی او انسان دا ډیر اغا تیر یار اغاست رو تقتید نو اغاوم دا سه لڑباس که نو دبان دا عذاب جوړ شو چې جب ایر اوو تا لگه دست پی او لڑباس بیکاو چه تا پا دی جب پیغمبر خلاف خبر اوکلا او دا دین حق برست و خلقو تره بد دعای اوکلا دا دی وجه اغا خلقو لدا پا کار دی چه حق برست و بس بلکل سا نوی چه اگه ده دن خدمت کهی او دیل گیادی اگه پسی خبری جوڑی کردی ده اگه سزاب رو تو رسی تو گوره بلعام چلو شو جب ایراواتی آلال بسی ای کهو ندر یاو بانده نه قرآن و مجید ذکر که چه مثال ده سپیده سپیده جوڑ شخوا داس غذاب او عذاب که گیر شو بیاو لسه پیدا شوار کولی نه او فسرین ذکر کهی چه ده یا تنو علماء اسود کے لئے ان آیات میں بڑا عبرتناک سبق ہے اگر دھیان رکھیں اگر دھیان کریں کاغی توجہ کی نجا علماء اسود بارپ آیات کی بالکل عبرتناک سبق دی تیتا سوول اللہ دن خلاف ہوکو او حق برست تپیوخ پولاری انہوں ایپس خبری کہو ہے کتابوں نے لکھے اپا یا انہوں چاپ کہو دا والے کہو ہے دا خوڑیر دے ندام مشهور واقعه او پا کی ذالک مثل القوم الذین دا مثل لده قوم اغی خلقو کذبو بآیاتنا چه تکزیب دیوکو زمون دا آیاتنو چل آیاتنو تکزیب دیوکو رسول صاحب ایدا سیخا فقص و صل قصص بس بیان کا بیان بیان اوکا واضح بیانو لعلهم یتفکرون دیل جدی فکرو کی او سوچو فهو خلق سنستار مقابل كيولرد مثلا القوم الذين بده مثال دعاء الخلق القوم امي قصانو قذبوا بآياتنا جا تقذيبوا قسمون دعایاتنا فانفسهم كانوا يظلمون اخبروا سنو باند ظلم كي من يهد الله فهو المهتدى اغسوب شلاء ورده هدايتو كي اغل ارمندن كي ده هدايات قري فعيل موفز البانده دنیا ای المفضل چوتوي بلکې ده الله فرهم او دا هغه په هدايت ته په توفيق ده کي وژنيلو چره علماء فاضلين او زمایږ ډيرلو مهارتي ذهنیتي قابلیت ته نو په دې باندې ور هدايت نه حاصليږي که ته سوچ کوې هدايت چه حاصليږي دا الله په توفيق باندې رازي چې دا نسبته نه ځان تکلي دي دنیا کې گمراهه پاتې شي وي او خپل علم او خپل قابلیت باندې نه ملي پکاریو باندې درا بلکي نسبت الله ته پکار نه چې ده هغه رحم او ظلم باندې زما بس قابلیت ګناه او قدم به قدم زمونږ نه غلطي کیږي کمزوري يو بس د لعنت او فيقوار چمو استقامت راغې په ځایت باندې و مې يضل اا سوګو چلای به لارې اولایک هم الخاسرون ندا خلق دیر تاوانیان که علم ایڈیو می وچه دا اللہ رحم و سرنی او توفیق ورسرنی ناقا گمراحش اگر اگر صدی چلوی علمو خود اقفلی بعد عملی دا وجن د سی حد تورسید جو قرآن و مجید یا دیر ناکار سی سر مثال ورکو جا اگر سپیده کنا چو دا حیرس نام ڈاک دے اس دا حالت دا گرر سر دا حیرس نام نو د حیرس ناڑک دے او داگشان تے هر یو سس پسی خلا رامی یو سس بل سس تا او پا حلال و حرام و نو داگوار دا عالم سرا نخواه عالم چناکارشی نو پوشک انتردن خطرانک بلس نشتا نو قرآن و مجید دا ناکار سس تا نمیثال نو کی گه هدایت حاصلی گه هدایت دا اللہ فرح و ولقد ذرانا لجحنم تخويف او پیدا بالذقلي من ادبار جهنم كثيرا من الجن والانس دير دپريانو نه انسانانو نه د اخرت جنات مخک کړي دي دي کوم ډیر خلک به خل جهنم دبار لام يو قال دار چدل دا لام کلام د غاير لام د غايه او ورستو غايا چرادي سورته ذاريات کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ال تا د دو آقبت ال غایت تا و دل تا کلام دو آقبت تا سنگا پیدا کروی رخ پل عبادت تا پار دی خواقبت تا شو چاگیزان جہنم تا یا یو دے کی غایا اگا تشریعی او بل دے کی تکوینی دا اللہ پیدا کرو دی دا پارو چاگو پیجنی دا اگا عبادت تکی او چی دا مقصد کو له به جهنم ته له جهنم ځانه دا غځه تاورا څوک هغه مقصد پورانه کاکان نو مطلب دا شو چې دي پیدا کړه عبادت لو او چې دي هغه کارونه کوي جهنم تور وسېدل نو دا شول غرج جهنم له پیدا کړی ته کې ورسړي چې اوکار کوي نه لګي چې کم انجام نو خلا کوئی الګه دی له کې ها او چې دوه لکه ترید انجام کومي راګه د دې نسبت کی ته د دې لکه ولې د صدرغه ته جوړی کنو لهم قلوبن د بارا زلن دي لا يقهون بها دې سوچنه کی پاګه نه پويګی پاګه ولهم اعینن الی ربار استرګشتا لا یسیرون بها جنوینی پاګه ولهم آذانن الی ربار غونشتا لا اسمعون بها جنور پاګه دا کو دن والله ان فل ورت پیدا حاصل کی نرضی قوتنشتا اب پیدا پناخلی پی نو مثال رسارونش اولائک کل انعام دا خلقو په شان نه ساروده قالهم اضل بلک دی ډیر بیل لري دي سارویره بارم زرشتہ سترګشتہ ادا شانته وګونشتہ دنیا نور پروت پینش کوله اس په باندې پويګي تش خوراج سره کار دی نو ګور د تش دغه کار دی چکه اصل مقصد دی نه په نو بلهم او دلوی ہوئے تا زکا چه ساروی خو بیاون په دے اندامو نو باندے اغا کار کی چکم و تاوالا دے او کمالک و تاوازو کی نو اغا تر استروانی گی یا ادری گی ادا انفانانان نه دی کنا دی خود اخپل مالک نتری دی دی دی دا اغا حکم لنرازی او پا دے استر کو چکم کار کول پا کار دی نو گور اغا نکی تشدگوناو نو کار پکی نو زکه ساره ته خورا کو کې نو کاروم کوي کنه ا دې کې غوره کار نه کی مقصد نه حاصل اولائقهم الغافلون دا خلکو ډيري غافل دينا قال الله دين التوحيدنا قال داشومي چې نور تفسير پکې غوره کنه د سارو په شان دي چې کې داغي په شان وکړي بے پردګي داغي په شان شروع کړه بلکې داغینوم سيوا بې لارې گمره دي چغیلہ دمر څه نه زو خیال ذاتی او دمر د حد نتی ورو دی چې سره د استرو گو سترګې غړېږي وګونه کار کیږي زړښتا او بیا د دین نه قایجو آګه کار کیږي دنه ویل وي وللله الاسماء والحسنا دمو خ زل لپرا نم ندی خستا فدعوه بها نورابل اغلرا بې نمونو سرا کله چې د غافلین ذکر وکړو نور پسې مؤمنانو ته تان ذکر کوي چتا تاسو بيدار شي غفلت ختم کېدو ځاننه غفلت پس ختميږي د الله په ذکر ذکر د الله په سکے داغه خیر استفخه استفنه موله دي حدیث پاک کې رازیو حکم سلمونه ذکر کړی چې دا چایات په جنت ته وزي نور مستد الله اړونه مو نه او داګه ذکر کړی او داګه غیر یا توله دا مطلب دی چې په ماننه ځان پوهه کې چې الله ادا سه فاتي اغه اسمايت صفات یې د دانه چې بسته په معنا ځنه پوکې اصل یې نمونه د ګوتا کلو هغه وې څه به ځنه ترزم ده لشه ده او تا نمونه یاد کړی دی وې نه واس په اندازه درک دټول د توحید نمونه ری د الله اداغه د قدرتونو اداغه د لویو صفاتونو نه هغه باور باندې کنا لو چې هغه د ایمان ته به جنت تږي وذر الذین اپرید اغا خلقو یلحدون فی اسمائی چاگی کجروی کی دا اللہ پا نمونو کی مشرکانو دا اللہ نمونو روان کرو نزان لی دی علی حول نمونو جو کلو چی دا لات تی دا عزا دی دا منات تی نمونو دا سیخ دا اللہ دا او منان دی روی تیمانات جوڑ کن یا بل دا اللہ پر نمونو که کجروی آقا صدا چطور دا اللہ بارک دا سی الفاظ و نمون استعمالیت چطور دا آقا نمونو که نشتا لکه گور آقا دا اندوانو خبری چه بگوان او یزدان یا حرامان یا دا سنو ندا او کارخ بر جد تحریف ته او دا کجروی دا دا خود اللہ نمونو ندی دا دیواجه د علماء و تحقیق او تحقيق دا چتا تاسو اغه نومه استعمال کړي د الله په جناب کې چې قرآن او حديث دی الله لفظ او ارثو پیجني دی دې کله مسلمانانو خبره کوي نو چې الله لفظ وېخه په زید دې چې اې یا خدا وي معنا به ټک دځه بد نه خو اغه نومونو کې نه داخل چې کوم الله ثابت کړی د ځان لپاره او حديث کراګلې نو پکار دی چیو داوی چو پاک جو پزیر دی اللہ تعالی ہوئی اللہ پاک ہوئی داڑیرہ بہتر دا داگشان تی دا اللہ صفات تی بہتر نو جتو دا غیل مواخن لکووے چا اللہ کریم ذات تی کریم ذات تی سخایدیرہ دا یا تا داگن یو نقص نفکے نو دا سوئے بخل نکے دا بہتر الفاظ دی <تصفح> نو چه او سڑی درس که او غد امر بیوکو پی چه اللہ تعالی کنجوس نده گورا دا سی الفاظ ہوئی <تصفح> دا خود او بنده پشان که او سڑی وی دا الفاظ کولی نده او کووی نظر بنده سر بلگی نو دا اللہ پا جناب کی ٹک دا چه تی نفی که فالفاظ شایستا ہوئی <تصفح> او نازیبا الفاظ موئی کنجوس دا سی وی چه اللہ بخل نکی دا سی امانان نو تعبیر دا یا د لहनو صحیح نه اخلي الله تعالی ها پرادغه و تلفظ کې تحریب کوي الله تعالی الله تعالی نه دی تعالی الله جل و علا الله سبحانه و تعالی دا سوایا نو هغه تلفظ کوڅ صحیح کنه چې الله دینو عظمت تکاره شي دا غشتي دا الله ونمو کجروی داند چته هغه پسې هر کې یا غلط تعويذونو کې استعامه له مفسرین ذکر کیخه چتا ته سحر کې غراوستل اداکه جروي نه دا چې خو د ټنګ ټنګ سامان او ټنګ ټنګ دي اول خو دی الله اداسه پیغمبر دغه ټا پوچار بده چېار بده کېراوستري داسوم راکه جروي دا ها چتا په ټا پو کې دا الله نن یا به دا زجه کې دا الله نم لیکي چې هغه خطرناک دي ګنده یو ذاکی بخلق خوض اسماتی کی دی ببرا دا چانم لکی لی پائی که با دا اللہ نم راغلی یا دا اللہ نم ای لکی لی دام غلط کار رہی یو گاڑی که یا اللہ لکی لی صرف محمد و نا بلکی یا محمد لکی لی دا گئی خلا او بیا پاگی که اٹھان تاکور سزونا یا با دوکان کی لکل اتولی دا اللہ دنم بی قدری که سٹیشن کی بطاکور لتلاوت بوشی اگه بیلا پخلکی اوار پسی بڑھنو دنگراروانی سمرا لوی کجروی شورو دا دا اللہ دونم قدر دیتا دا خوبی قدری دا نو دا اللہ نمونو کې کجروی چې سوکین دا دا خلقنو جدا شد یو فی اسماعی او دا الله صفات چو بلو ورکڑی چه پلانی دستگیر دے پلانی دستگیر دے دستگیر خود اللہ صفات چبار حال کې هر وقت افتار امداد کولیش تاسو په حل خبر دی او رارسی رتا یو باندې داصفت ورک او دادیو چې مونږ دا هغه د همڅو تلاندې یا په مونږ نظر دی تا کو تعالی الله صفات ورکلا هغه یو باندې لره نور دیو چې او کجر وی الله په نومونو کې نه د په کارخه اجه سوچې کې کی نه دغه نه بزاندو داکه وذرل دی دا جو غناکار دی نو سوچ پکار دی چا څلې غو د الله د نوم قضا رونکی کنا تا کوم په شاعا رونکی د دې ویل بیا عزت کې دا شان اگر جدا پابندي کوشت نا وګوره د پیر نوم یاد ویل نوم بیا د سبا نخله کده د بوسو کې کنه ته چته دی ها کی نوم نخله ګوره دا د تاجره 500 د طریق خلق چا ته و استاد پیر سه سنم دی ناغوی یرا زخیر بیا برتا چتا ہوئے ما اولی برس دی وقت کی ویزا پاوجا سکنے با کنا نابتا موز سکنے بندل رضم رضا اداللہ نمچوتا ہوئے نو آو اللہ خوی موگی دوار وقت نو بندل اوچت کے گورو رواتا سیور زون ما کانوی آملون سر دا چه سزاب ورکلش دیتا یقینی دا چه سزاب دا غامل چکا ہوئے و من خلقنا او دا غچانه موږ پیدا کړی او متین یا دون بالحق یو ټولې لې امته چې بیان کوي دا حق او به هي عدلون ا په خپلهم په عمل کوي دا صفته مؤمنانو خلق هم حق ترابلې ا په خپلو په عمل کوي دا نه بلته او مثلي کې ا په خپلوا دا څنګه نو کې ښه او به عدلون په دې باندې به انصاف عمل کوي دا دې امت صفته ذکر نو کله چې موږ مینانو لپاره سپات د بيار زکر کو نو ورپسې مکذبین لا يروا رکی والذین کذبو بیااتنا اهله کوج تغذیب او پس موږ د آیاتونو سنف تدریجهم زرای چې موږ راځی سودی دره من حیث لا علمون قداس طریقات ديبن پوئگی استدراج دی خو بوئ چې پموند لا لوي نه امته خوشاله دي مزيدي اثر یې کومږ به دینه و یا قدام خراب وي نومنګ باداتیو نمال دولت اوغورا باندې راځي چې سس سچل وسره وکړه الله وی رو ورو بدرانې سم پرسته بدران بیا باندې درځي تبسکې و او ام ليهم اعظم مهلت ورکوم دیلره انکای دیماتین یقینن نیول زمارر مزبوطتی او صحدی په خني ولجوینې سم کنه بیا ودر ټول چا پیر ولادي ګوري او کله غدادي جړو خال ولا نشرات لي بوونه تيزي او دي روي تکليفي نو داولين زكته دي د الله په دين کې کجروي کوله پهات د الله مخلوق لور کول تکذيب کې او د اياتونو د نه منل الله زماني ول مزبوطي څنګه چې اس بعد توحيد کوي نو سره اس بعد درساله تم کوي څنګه دي انکار کوي د اياتونو تکذيب کوي نوبل ترته په نمبر باندې وملزام لګي چګره دې له ونه دي د باندې جنور نه اوا علامه د افکارو ایا دا خلقو فکر سوچ نه کوي کدي فکر او سوچ وکو خب د زړه په اخلاص باندې ندیب او ما ده صاحبهم من جننه چنيشت دې په ملګري د باندې هڅ له وان توب سوره وخت دې سره تیر کړي ادي اي په دې نشړي نه مان حق دی اړې رشت دې او هر قسم خدمتګار دې د خلق نو د کښ او کښ نشته په صالح کاله کړه کمو د کښ ونه لیدل نو په وږي چر دغه موږ زده غستیو ادا خو دغه انسان دې په دې یمن ته بومبل علی ونیو اځه خور روغ مړه انه هو الا نذير مبين نر دې مگر يرون کی اخکار دې د د کارداري سبل سنواډي غرض له له جنس داخه خلکو په وواز کړي او چې کته باڅه یو نه ني وړو نه درې نشته راځه ستا باڅه به مونږ به تر اقوس کډرې شتا غوړي نو چې ستاګم ده هو خهې نو دل دل کو کمایل دولت ونه چې تاسو مروه نشتا خدا خبره مګوا انا بيدسنان موچنه زه نو دی خو يره مون کې لغکار اول مي انظرو ايا نغوري داخلقه في ملكو د سماوات و ابا اجایب اولاد اسمان نو دزمکو کې یو دی کې سوچنه کې چې برښت تا دا الله صلی الله علیه و مقصد نشته وما ما خلق الله من شيء او هغه چې پیدا کېدل الله هر یو شی هرڅه توګه راغلی برته حاصل کا وانا عتا اودری خبره او په دې خبره کې سوچ کې چې یقینی ده ان يكونه چې شي قد قد رب اجلهم خلانه دېش و اجل ددی نو خپل ځان و سره هم نشته چې بل او جل عمران نشه ول طبي اي حديثم بعده يؤمنون فكم يو بيان ما نه پښه دې قران ایمان راوړي دي نو قران نه خو به سشتہ او بسین ذکر کوي کله چې د اسمره وقفه انساني چې د قران دراتلو نه پښه ماغه پتا ماري او ګوري چېر بل سرال له ایمان بارولم د بل سرال نور سر جوړی چې ته ایمان راوړي او قران لینو او کا حديث قران کې حسابي کې کی کنه ا دې تفسير نو اخر دا خلق د صفات مارې اچھا قران نه مینه حدیث بلکم نه نه مینه زکهای کوم د توحید خبرې ما یضل للہ هغه څنګه چلای بلاری کې ولا هادی له پس نشته لار خو دون کې هغه تا چل نه غړي کنه الله کتاب تنراز وله الله تن, تن او دا څه وقوف نشته <تصفح> جداري قران سره تعلق نشته نوور زور لګی چې موږ به خو دیندار وبو مدافعم کیدیش و یا ذرو هم اپریزی دی لاره په تویانهم اعمهون پس هرګه شو د دې کې سرګردان دي اڑان دي حیران دي یسالو نک عن الساعه تاسو کې سره په د قیامت کې ایان مرساها چکه به قیامت د دې خلبه دي قائمه دل قائم او برپا کېدل مخ کې خاص اجل ذکر چې هغه د خلق د مرګ نوځه عام عجل چاګه دا قیامت راتللي دي ا دې دنیا فنه فنا کې دیلې دا غي زکر کوي تاسو زکه قیامت بخلې خلې وېدا په تراس کې کنه غدا زمو سخت ونه وای کنه غجل بخلې دیو سره خپل مرګ هم پادو قیامت او ک بیا بیا غاغني شي د دې دنیا ته د دې په تاسو کو ځکه نه وای قوله انما علمہ وایا دا کنه اعلان دی سما در ابسره اینده ربی خاصه ما در نبل چا سره لا یجلی حال وقتها الا هو کار کول دی لارا خپل اس سوا دا لنا تا یجلی ها نو بخ کار کی دی قیامت خپل وخت مگر خاص الله ثقالات فی السماوات والارض درن شوی دی بوچ شوی دی علم نک قیامت پاس مان نو ای ابزم کو چاته نه دی معلوم نو ما زکه دروندنه چې څوک پینې لیپو لا داتې کوم الا بغته هو يوسف ته شتا نبر ازیت اوسه مگر نه ساپا چې لمنې دیو سوسنه خود نه سا پر ازم راتله قیامت نه صافه دي باندې وزن لکار جوړ کړی تاسو بدا کار کوم کاغذ ټوله روزی کاری کده سروزه د کلونو کاری یاد یو ګانټه کاری او یاد په وخت کاری جزب ادا کوم زر سروه وکوم سروه لشم نا سازو په قیامت یا دکان کې نه څه سودا کوما کپڑا خلو خرسو ادي کې به قیامت راش لا با دي کوم الا بغضه يسالونك ا دپوسکي استانه حفي عنها گویا ته ډیر تفشيش کوونکې تفتیش کوونکې دغه بارکه حفي عنها يوم يطا عالمي دغه بارکه اتری دیر نا کې کوشش کوم کې زور لگوم کې داګه بارے کې د لستانه اپوسکی مطلب یې دی بیا د اپوسکی چې دی شتا شتات عین نه هو تا وینا تعالی مې قل او یار دا انما علمها عند الله یقینا علم د الله سره دی ولکن سر الناس لا علمون لیکن د خلق النبي عام خلق به سبوش په و سره نو یې عام خلن عام یې چې نبی علیه صلاتو و سلام دا علم دا قیامت جبريل عليه السلام برغنه عليه السلام سر وناستو او هغه مشهور حديث دي حديث جبريل چې د تاسو نه کړو نبی عليه السلام جوابونه ورکړو نبی ته تاسو ک چې قیامت وکلي نو نبی عليه السلام ویلو چې مل مسئول عنها باعلم من السائل چې تاسو ته شویلې نو دا قیامت باره کې هغه د سائل نه خبر مطلب دا رجه تاسو څنګه خبر ده ځون خبر او بیا هغه پنځه خبره ذکر کړلې چې د صرف الله تعالی یو په قیامت هغه را نبی السلام او چې داړو به مقوه جبرائيل سلام تر واپس کې دو پورې واپس لو پورې مانو په ځندري دا جبريل دی نو کج مخامه کو وردا نه وستو او غاینه په ځند نو قیامت په لمس پوهش دا را جانت نور واقعيتي په احاديثو کې ذکر شوی دی یا قران او مجيد کې سره چې انبيي هغه غيبونه پويګي انبيي عليه السلام ویلو قسمه خورلو چې دا به انباړم خو نه پويګم چې ما سره بس نیم خبر هغه غيبونه پويګم ښه نو آیت کې رجب دل میں غيب د پارا د غیر الله ترالانو سوا بل څوک پويګي نفد تصرفهم ذکر کې او دا غيب هم ښه وګوره خلک څومره جاهلان څومره لکه کوته هی وکړه چ پلانې وی دا کې بولوی اته پروت څه زونهالو وي دا خو دا لا صفات نه دا مخلوق لنه ثابت ولې دا روان وای لا املک لنفسه هوایا ځنه مې اختیارمن د خپل ځنه لپاره نافع او لا ضر نه پیداونه نه zarar پیدا حاصلول نه zarar لر کول الا ما شاء الله لیکن هغه سکیږي چې الله اوغوالي چې هغه وای نه بکیږي سمه اختیار نشته يالله والي ما ترسو خبر علم روضيجي خبر راتوكي نظف قواشم هذا هو نعم خبر ولو كنتو عالم الغيبه كي روز و كي پرده پر غيبه لفتك سرطو من الخير هابدير راجمع کرده و فائده سمراه پرده بمي جمع کرده كما تفتو وكي مشرقان بمونه پريزي ندا قربانه باولي زنسر را روانولي سلوه تقلیب پراتا جوڑ شه دقشان <تصفح> كه خبر وكي عثمان رضي الله عنه وكي حد نو لبار سره صحابه نبی عطا راستو چې دا غي ته کام که خبر وي چې دی يهود سازش جوړ کړی او غټ را باندې راغورځي نو زکه الله خبرو کنه پوښ唔م څه خبرو دا څنګه ورډه طعام تیار کړی زه هر پکې چولې صحابه شو که خبر وي نو له با تاسو کېده نبوږه دېوا کوي خبره باپ کې امي الله سلام نه خبر نه غيبونه دا لا سوق دې چې پیغمبر نو مچت کړی هغه پکې بوېږي دنیا کې جو سودادہ او کې سلام مسلمان نه پات کیږي نو یې ما بریده پیده راځه مکه له او ما سنیا انا برا سیدی ما دا تکلیف ان انا الا نذير و بشير نه يم ځمګر يرون کې ازير ورته اون کې لقوم يؤمنون د باردا کوم جيمان روړي زماده صفات دي پیغمبر کنا او د ان جګ نه ابو دې وایلو هی اللي الله خلققم من نفس واحده چې پیدا کړې تاسو د نفس یو نه او جعل منها زوجها پیدا کړې دا غردوله د اګې نه جوړه یې دا کو لیسكن الیها دې لپاره چې آرام حاصل کړي دا غې سارا راحت حاصل کړي فلما تغشاها اول کې ذکرونکو نو دادا علیہ السلام او د حوا ذکرونکو چا شخصيات دي نورو توبیا د جنس بیان دی ار انسان چشو نارینا و زنانا جنس نرست ادا قرآن و مجید کے رازی ہے چاوال خواست دیکن که بیار پس آم تا منتقل شی بیان داگه ذکر کهو نصرف تعدید ہے پوری اس سرست داگه درست دا اولاد و انسانیت ذکر کئی خوا فلمہ تغشاها فسار کلا چپٹ اکلاگا او اغا فطری خواهش کو داگه جوڑا سره حملت حملا خفیفاً نو حمل واغفتا حمل سپک حمرت به پس گرزیدلا سرد داگی ستاکلیفو سگرانی بوجنو فلما اسقلت پس حرکلا چی درونوال راگی دعواللہ ربهما نو صالحک داللہنا چی رب دیو لئین آتایدنا صالحاً کشرتا راکمونتا نیک اولادو لنکونا من الشاکرین خامخاشو بمونگا دشکر گزارونا من دوم چمور پلارگی او دا او نه د بمستاته ابيداري الله کنيک اولاد درک ولداروست راغند نه څه ذکر دا د واقعا ذکر شوه دا چې کله جاي تاسو نو یې له سره ډیر فکرو ادمه سلام او حوا اذه لن ها غا دی کنه چې دا به څنګه چلی اسنه چې دا انسان نه یو بل سي پیار یو واست نه بلی سره هغه غوته خبرو کړل شي او به او حالک به پیدا شه غبیا بولتا سوغانم دې چې زره تا وایم چې نوم بول سکتے وی عبدالحارث دا خبره و توکړه زانه و ته یاد و چې زما باندي وای کنه تو شرک نه مولکه خونه ير نن نه شرک نه مون سمره په دنیا کې ها آدم علی السلام بزامونو کې ته دانمو ها قرآن کې چې واکي ذکر شهون حابیل او قابیل ها ندانم پکې نو دا خلنن د شرک نومونه چې د عالی بخصته دا مولا دا پیر بخصته دا نومونه ولې اخره او نورم چې پربته زینو د ویلو ندي ټول د شرک نه ډک نوم نه نو دا حدیث چې کوم راغلی او مرفوع نو ابن کثیر رحم الله وجحه بده ورو ته کوم باندې معلومول له قامزور دی او چې کوم آثار راغلي د نه د احلی کتابونه دی دا خو رسول دا واقعا بلبکه پیغمبر ته نسبت راځید شرک اغي دا کار کو چې هوا دغه نه حای رضا کړه چې ته ودا ساوکه پیغمبر علیه السلام ته مننه کو اغه رضا شپه دی باندې او دا انه شرک وګغره د تسمیه کې چونه مې کې خدای الله ناګې باندې موږ فسرونه بور بحث کولې لري چا دغه نه ممکن پداسې صاف شرک نشته لکه دا خلق چوي او کښتا پکې موی تر ازي د شرکو نو دا د اړې د شان سره نه خایل چې پیغمبر دا کار وکړي دا ډیره کمزورې خبره ده نو مراد د دینه جنس انسانانه دي او هغه مونږ وینو نه په پولیس تر باندې تل قیامت دا څه به د مخ کې نومو چې وادو کې نارينه او زنه نه عادق حالت تور سي نبی عج تو ورنه خلایو خوانډا کړه بل خوانډا کاولاده نه نه د شرکار کې او دې پای نه بیمار دي نوم په د شرکارو کې کاوشي نوم وتر شرک ونج کا اتاروا چی ا لون د سکیری چاګه دو شرک نه ډکی داشت کنه خلق چا یو ایبی جا کې بل ایبی نو دا خو دا روز تو یادې اورم بیا دا وې چل لاګه تم اولاد را کړه نو موږ ډېر شکرګوزار شو او چا اولاد ولور کین اورم بیا پنا شکرې شو وروکي نو کله ډاځه اکلا دا غیر الله منخطه کوا اکلا و لپا قرون و گردن و سوال کوا و تکی و لرا گوندوا و دی بیا پایینا اکلا پا دیران باندر غاروا یسری اللہ دا لپا کوا لادر کوا نو دا تا تا تا تا جوگ کرو اکلا و دا کنگلی چوا اکلا اوازو که پکر که دا پا کمرس مونر پا دی دوار کې خوا چه اوازو که؟ دی ویلین دا دی کسخ برده دا بیا پایینا تمرده شرک کارونه دې په دنیا کې چې عقیده د دا مسلمان اندازې شي کنه چې داغه عقیده په صواب باندې ایمان په صواب جوړ دی بس پدغا کونجکا ګنګळी توردار ا داغه شانته سچې لري مرلې اوس ورسوالو نکي وچ سوالو له کوټي کولو غواړو او کورونه باندې ګرځي په کورونه باندې دین کې نو داخل كون جنت نه دې سدې اخیر دی خبره خو بدلی دی کنه چیرې ویدی نه منه لکه دا شوک منه دا چا کړی دی صلی الله علیه و آله حقا ولو کان نو هغه ونشته هغه دی خپل څه مې کړل چې کاټوې باندې کې دیونه پاخه کې هغه ته څنګه نه کې غوستا هغه سنت قال ان لا تیګ او خپل دې کې یره ویغه مون خلق ډیر دنو او ارتا ډیر خلق ارش ننو دا چا چې ته کو را سوا ته سنت چو پدا کی بارکات راشی نبی آبی چاپی رانے گرزید ملک پا غروب پسے پا قبرون پسے پا شرکیات نو کار دی کئی نسبت ادم علیہ السلامو حواتہ کردید حضیث خبر پر دینا روا ہونا دا تولکا ترست داغی دا اولاد نگر کشوے دا خوا فلما آتاہما صالحا فسرکلا جوارک دیتا نیک اولادو چو علا لہو شرکا او نو کردی دادو آرادا اللہ دا پارا شریکانو فیما آتا همانا پاگستو که چلا اللہ علا ورکلی دی اولادو اللہ علا ادیوی دا موتلیو کنو اوی سمر خوارم کنو بانگیانو بولی دی وگیو گولی دی او غنزا خی سوی مٹی آیان سوی دا خوزموزارا چوندی را دا دور پاسانا بانده وشو کوئی توبہ توبہ پا گرمه نو پا سرزنو پا سترنو امان دې ترلې وې شپه اروز ا ما سلې کې دی خو مونږه نو یقین نه کړم امو کوبه وې نو به هغه وشو کنه امه لنګ راغې نو اگران اولاد راکمه دې دې افسر ذکر کوي چدا هغه یادې ها چدا خبرو کې چې اولاد فلا زندہ یا مردا مخلوق نه هم کو دی ہے چدا خبره کې دغه راته دا دمل اسلام او حواني دي دا دوسني ندي بني ادم دي چيري لګياري او دې سر کې اخترلي چې دا موږ له پلان دی راکې یا موږ دې ځوان دېره دنیا په دې کې اختره الا ماشاء الله کوله کوله خلق به ته توغوري شرطه دي وای یربزدا دا کا شان واښه کاله او واړو نو نو بس دا څه مطلب دار من ترلو دوايا نه هم ډېر کړل ذکرونه وزې پېمکو لګيایو او مطلب دار ته غنا او ورداز خبره وتا ته کی طالب زه هند جوړي چې ور ارشاد لري بنانو وزې پېم ډېر وکړ زرو دل دا وایې یو لاک زره دا وایې دا وایته تا چای ویلي پران خو یې ستکه دا, دا کومې پاک پاکه زړه او دا عقیده زپاکه د ګناهن نزان پاک استغفار وایا نو د ګناونو بوجي ته د لګي ذکرونه کېو ځان ستړي کې عقيده صفا کا عمل صفا کا استغفار وایا دا ولادت لپاره د لوې ذخیره و علي چې استغفار وایا توبې و با دا ګنامون نزان پاک خبر رب ته وځاړه نو د غنيش ته نور شرک له زور ورکی د افتری شیطاني اذكار کې نو دا مونږ وی تک دم انتظار څنګه او او بس دا نکنه د علیکم صبر د دی خلق نو پری غو ده ته ګور وته خلق د میله نور کولو کنه چا برابر ته یو ځای اخاو چا برابر ته بل ځای اخاو ویګه ته ته کمزې کولې ناګه دې لټولې دې چپا دې کې دو درې تن ادازې ر باغې خاندان کې چې شپه روزن غریږه پاسا اولې ورولې او دوه ورځې نکړې اولس فارلس دیرلس کالوس دغه اولاد نشته ندا تا قدرت خینا دا سوچ خو <خصیح> دا کنه لا خیغره انسان تا څقدر تاسو په بنیاونو باندې عقیده جوړ شو فتح عل الله عما یشریکون او چته الا دا اسنا جدی وسره شریکای یشریکون ما لا یخلق شیء عادی شریکای هغه سوچ نشي په دا کول سه به هم یخلقون ارغب اختل مخلوق دی پیدا کولی شی دی خپل پیدای شيسان لکړی اغه هم په دې طریقه پیدا شو دي الله پیدا کړی دي نو ته داګه نه کوالي دا سمره ده جہل کار ده په دنیا کې کنه چې دا عقیده ولا چا جوړه کړی ده چې مړ بچاله اولاد ورکی ایا انسان کارو چې دی دي نه بچاله اولاد ورکی اولاد پیدا کول دا خدای له صفته نیک باندې ته تو د داو جماله دعا او والا هه نیک داري چې پینځ وخته موسکی عقیده صحیح ده قران وای آو خلقو سره کھده ند تا په ټوۍ وای چې تمہاره سوالو سوالوکا دعا هواره څلاره نه کې ولاد راکي زبر په هم خیمر دنیا دمه بشما او دین کار به موږ کوم نو دا غوښلای او خبر او جزاه خبر له دعا هواره ټیک تا کاله ته منزور یو بشه کین نو وته به دوه راکې دنه ساتي بلکره دعا په درجه کې او به اکیزه چې بس دعا سوال په نظم کومه دیم نه نو دا چ کوي ولا یستطيعون لهم نصرا ا تاقد نلری دیل <سؤال> پار ده انداد ولان فصهم ينصرون انغفلوا النصر <سؤال> اندات کو لشی وینتدعوهم دا خصوصیه ات نریخه ولما تقاررو کیم دیر وی او نو سوچ او فکر بگی تاسو خپل کوي وینتدعوهم کشرتار بلی دی الالهدا هدایت تا لا یتبعوکم کتاو هدایت ترابل نو دی تابذیرنه کی استاسو سوا علیکم برابر ده تاسو باندې اداعوتمهم راوبليدي ام انتم صامتون يا ايتها صخاموش كواذو تكرابليون اوك خاموش أو نن بس دينا مننا ان الذين تدعون يقيناا غلاكو جتاصرا بل اي من دون الاه سواء دلانا او عباد امثالكم بنديان دي استا سو فشان فدعوهم راوبليدي فايستجيبوا لكم فذري قبولك يا اوك استا سو ان كنتم صادقين كيدا سرشتني او کارو د دې دنیا نه رخصت شې ویل نوم څنګه په دنیا کې تاب شنه نو تاسو څه یادې چې تاسو تاوازونه کې نه خوا تاب شان بندرې دا کې هغه فرد نشته کته پیغمبر د आवाज کې پیغمبري قران ویلې کته ملائکو د आवाज کې هغه مخلوق ده کته اولیاءو املهم اعین یبطشون بها یادی لپاره لاسونه استریچ نیولکی پاغه املهم اعین یبصیرون بها یادی لپاره سترګې استریچ ویني پاغه املهم اذان یسمعون بها یادی لپاره غوږونه استریچ اوري پاغه دا قوتونه شته تعالی الله در کړي دی کنه نو د دې دشتري کله وختونه ځو نو ځشتہ کله بغیر د اسبابونه به کار کته و اچاره زم ما بيسته مناستي په قرچي کې يبل زم زلا خبر اوري ما الله فر رسول شي اما اندات کول شي نو دا خو ته غلطه خبره کوي دا خو ثابت دا لا صف داري چې هغه بي اسباب ورارسي هر وخت یو هر ځای کې بنده چدي هغه کمزورې هغه به الا تر ارزي چخاله دي راشي ولاس کې کولی دونه شرکاکم وایا دار اولخ بل شریکان ثم کیدونی بیا چل جوړکه ما تا پرېب جوړکه فلاتم غرون پس مګوره ما تا مهلت کتا اوس دا وای کنه چرته خډیر زیات خبره وکړې امکو غره زموندا ولي الله تعالی سواچي ادیبه ذخرات کی پته وته چې بس ټیک تا راوي بل ز تیاریم ثم کیدونی ما تا چل جوړکه پرېب جوړکه فلاتم زر مهلت تا جت نشته زب پټه مې ان ولی الله الذي نزل الكتاب يقینا مددگار زم ما ولي زمه غزا ته جنازل كري كتاب به وخه چې ولي سوق د پیجن الله زم ولي ګدار جاتو نه غوچنا نه تاسو خبره که موږ ته څه خبره کو چې دا ولي يا دي ځنه کنه اته بیا خبره که کنه نو وته هم بیا غاله ته الله زما مددگارو ساتونکي اغا الله دې چې کتاب نازل کړو وهو يتولى الصالحين اغا حفاظت کوي د نه کانو خلقو و وسره ساتي ولي هغه چې ولایت حق ده کوي چې نه بندگان الله حفاظت ور کوي والذین تدعون من دونی اغا کوج تاسو رب له لا استطيعون نفرکم اَین تا قوت نلری د امداد تاسو ولا ان فصحم ينصرون ان ندخل زان نمداد کله و ان تدعوهم الالهدا اگر تر بلاه تا سو هدایت لا يصنع نور و طلاهم ينظرون الایک اتبونی دی ګوري بتا تا وهم لا بصیرون ادیونی نی ترګی بتا ترالو لی اګورونی نا نمشرک اګه سنم دا ګورا چې د ګډینې تراشلې دي نو تبوګنه تیرو مشر تاو گورا نتالا سا پیدا نشی درکولی خواه یو انسان دی چا اگر تا تا گوری نگور وینی نتو واتا دا حق دلائل او اوگا پا شرک که اختده و اگر پلکار که وینی ناو پیدا ولنوار که بار لحاظ سرش جو گوری کنا جی بتا تا گوری تبو اتا قرآن خی عدیب و یرد داولا تا کنا بنجاب تن ذکر کوا بتیز تیز زمان دل گیاو زګل مون ته ورلم نما ته مه تا سکي دا ذکر کو نما ته مه ته قران مجید راو ذکر خو په دې نشتا نو وی ته څنګه مالمه نه قران مجید کی مونږ دای دی دیلی نه هم د دې سور د اروز ته ایت مته وي نفسک نما نه مته او کړو اردو کې پښتوبه نهونه پویدو نو یو سات دې کی وي ویژه زموږ یو مشر رازی اوغا هغه د ته جماوم کیو کله کله راځو کرکی نزا او بیا غت دا ته خو هغه مو غن او مشوراو له موږ سره چلله نو ماته یو کنه ز او بیا رازمنده کیو ماته بیا الهو داو متو خیاو یاتو نه موته او سونو مخل مخو چې داو ګوره او هغه ته خو هي جواب کیو چې قران ادا فولر د ذکر نو چې ته د دلیل خو نه بتا ته ګوريو دغه مو جوړ کوم به مشوراو هيبرت نه اخليخه کله داس حالتې میو بنده بنده قدرتې غسرشه چرګور دی توس نتا ته آداب ذکر کې دي مقام کې خودل عقوا واخلا عادت دما فاي تما فيكو و حکم بالعرف احکم کا بتوحید بنده پنیکار و ار ذانل جاهلین امخوال و جاهلاننا و اما ينزغنك من الشیطان <سؤال> نزغن کشرور ستادر <سؤال> شیطان د طرفنا ستونګا وسوسه اتا گرمی کنه چرګور وست طو د دلیل خپد مخ ول هو تو د دلیل خې دېنمونی مثلا گرم کی نو تبسکه فاستعین بالله تو په ناوار طال الله سره سی الله نازکه مو قضا نو مونږ خو یو چې ردي اسلام شوي کجان جګړو نس خېږي بیاو کار نې کیږي دین نو تبزر پناوارې کا ادا ابلیس به تعال کار روانې دې بتا غو سکه ه کله کله ملګری غو سکه راولینو اولیاء او طایدا څنځلوک بده نو دا بدا سوچ کې کنه داسې باندې کې ښا خو زله واه په معذرتیا کې ځرا به نه پوهيږم مثال دې لکه دې وا ان ما یظ انک کجراته تورې سټنګره شیطان <شترك> دی طرف نه نه کو نو فانا ورا بالاسره انه سمون علی یقین ان الله رضون کې پهواله ان الذين تقو یقینا اغلق تقوا داري الله دې اګه کله طائف من الشيطان کل چور سیتا سخیال د طرف د شیطان تذکرو نو یادو کیداله فیراہم به صیرون ناسه پدیرو خان نظر وله ګورچه متقین فان ته شیطان وسوسه واچی نو تذکرو د زریادو کیدان سره چوهو فیراہم به صیرون نزه بهستر ګرانه شي روخانش ګنا به روان کی, و دا کی. دا او ته ده شو چکه دا ګنا ده او الله ما ویني اګه بنیانوګه څه چاولې نو واپاس کې ګمب دا الله دېره ونو پاس کېږي زړه الله یادو کی نو بيداہم مود سائرون ا دې باندې تاسو ته یو کې نه پوغشه بالکل چې سوچنه وکړو نو او دا شیطان د ستا کو سکی لمسې یا د ګنا ته جوړې اتذروا بالله وه دفتر کې بدرانا چې ذهن باندې دمشو او شاله بش هم مود سائرون و اخوانهم یمدونهم او رونه د شیطانا نو چې یمدونهم راکاګیې دې دل غي په ګمراهه کې فم لا يقصرون بیا دې کو تاهین کې بګونه کې د شيطانانو نورل چکندي نغې یاد نکید الله اږه سترګې نورو خانه کې او بلدا شيطانانو ور بورن ختی راکاږي په ګمراهه کې اوږي کمنه کې اقط غلونو کې لګي توبه نو بس او چکم د شيطان رونه نه دي بلکې د الله بندیان دي تقوا ده پکې نغې ګنا بند نشي ورته زریادو کې الله یاد کې اوذ بالله وي اده ګنا نه رست دي او شیطان رو چیزی ناگی نوا پسکی که دو گناه نگو را ایت رازی او که چدای ایتونا تر زانده جوڑه نوچو صواق را نغلو نگو را نبید اسلام هم او تی خلق و بجای فیراز که چدای ایتونا جوڑ نکلو و ایت آلام دادهیم به آیتن کلچه ترونده دیتا آیتنا دو قرآن نازده دونکی آیت تنزیلہ یا آیت تکوینی آده او نردت ديت معجزة اغش غوختي قالوا لو لجت بيتها نواي دي تتاولي غور نقل دي لرا ولده جور نقل يا ولده غور نقل كطور وارك انو خجر زر بي جوركي او بيخي ونسطاعلن لدي قل انما اتبعوا واي وطاياق انزتا بداركم ما يوحى الي من ربي دا اغسروا وحكولوا شماتا جرب زمانا هذا بصائر من ربكم ذا قران دلائل الدراستن وهو رحم اهدائته ورحمته لقوم يؤمنون دهパラ ده اقوم شرع ایمان روید لو يا معجز ده قران نبشت وتا سور ده ادب نه كده چقانا لو استيش نو تا سو خاموش كيناسته وامري نصر بدر بانديو كي او وبشه واذا قرئ القران كلا نو وقی دیغیتا خاموش وردکی نه لهو انت خاموش کنه خا و این او غلو شایب فستمیعو له وق وردکی دی و او خاموش شایب نور کارون او بیان اکه چطویز ادا کارون کومه وق ممی خیره او درم دا دا اموالی دار خوب که ورمه درس اخ کل را بند لگی دوی بخوب که او چطوی <تصفح> خوب هم کی قران تا وق ممی خیره قران د وېخ کیني او خاموش کینې چې <تصفح> بس احابانه ستو په دې بس ونه پوي د انسان باندې بالکل کمرغه <تصفح> به کیناسته کنه نو نه به پوي د انسان دغه ګټه وانصتو خاموشه ده کنه ان الله کوم درحمون ډیر باره جدا رحم وکړي شي دا توفیق له خلق دنا سلیګ رحم بنه کیږي وجوه تنديخن اجو چاوت یو خې دنو الله ولا زړه روخانه کړي دا, دا قران خپل اثر ده اګه یو چرين وېګل نه نو هم پر وند اثر کوي اوګه یو ډير لوي عالم وي نو هم په اثر کوي دا د قران په خلاص سره دی ښا چې ته مونږ او ته اثر دا ور دي قران په سبا برکتي الله پیدا کړي چې زمون پر اصلاح شي دا نور غریبانو په هم اصلاح شي ینه دا یو بنده چې نه دمر تقوایی نو دا غو بصری دا قرآن خپل برکات دي یو لکه چې ویلګه زموږ تاسو په شانته نوم پکې غو خپل فرشتو ولي دا د قرآن افرض دا د الله د کتاب خپل کمال نه طبعا د نړۍ ښا دا یې کوم تفسيرینو بیا بحث کړی دی په یوه کې دایمه او استلاف چې مان قرأت لولي نو مقتضیان به دی داګه د پردالوی دلیل له مشهور مذهب pare کې مفسرین ذکر کړل د امام ابو حنیفه د امام احمد ابن حنبل ابن کثیر ذکر کړل چاریږي چې کثیر منځه ک جاری نه امام باندې ځکه هغه حدیث راغلی دی چا سوچ چا ایمان وستا نو د امام کړه د ځپارون دی هغه او هاذا اصح دا اصح کونه نور بګ مختلف دي د ظاهری کې به وقته کې سرری سری کې به وې او ظاهری کې به وې مختلفو دواړو کې به وې او بهتر هغه دی يؤكبهندوي <تصفيق> ذكرت امام با سولا له امام كرتام كرت دي دليل ده ايات اور قرئ ويل دي جهار سو کي ويخا قران ماك وعز بوت کي خودي شي خاموشي سرا باوري ديش لا ادب دي وذكر ربك في نفسك يا دوار رب ستار بخل ذكي تذرا وخيفا فاجزي او بيرا ودون الجهر اب غير الجهرنا من القول قوينا بالغضب والآصالي پس ساراو پا ما خام کی، ساراو ما دیگر، سارا ما خام دا قبل رب ذکر کوا خلا قولا گیدن سارا و ما خام دا وقتونا مقرر کلا چه دیکی با هو هو کو کامرا که تیاری که دا ما سوتن پا ذکر که او رون بن کلی، بجلیم لی کلی او دا هو هو آواز را جی خیره که تس غپ غپ آنت جوڑ شی یردا خو ذکر نده چه گی توپو نوری، گربار را خیجی، دا ذکر ده اویده جی دی نارې جمعہ کې وطن راغلې او روزا نو ته کې شی وو ناګ په ځان وجه درا وسته خلکو کوی ته دانګما دا یو مشورہ الله دی او بخیاګر داسې چنه جمعہ کې وېدا شان فوګ دی آلته راغلې کوی ته دانګم راغې تاسو ته ګورې کم ده نچرایې یماته نو حال کوته دې نه شريټینګ بلی هغه تاسو دلورشه تمه ته یو نه کوی خو له راوڅې ناګه بشادت اور کو د ملي خواراک کو بیا نو وجه ته نه بیا له دو کې د لا کې جوړې کړې نو ذکر میدان اخرې جوړې کړې ذکر خو عبادت ته او عبادت وبا آداب سره کې نه بده آداب کې تا و چې ته په نوو حال باندې وني کا باید ځخره را تو وي کنه چې په ذکر کې دوه حت اوره سره چلو وانه شي هغه دا نه دی چې ته په اوناوې د جمعہ فا ادب باند ذکروکا یو فی نفسکا بزرکی چه خلق دن نی خبر تضرعن اپا عجزه سرا وخیفتا او پیارا یارا و دون الجهر اپا غیر دجهرنا من القول پجب باندی پوینا ادل غدو والآصال ولا تکن من الغافلین امکی قدر غافلونا تازن غافل کو تازن دیوانی کو قرآن پویدا چل بنکی ادل دائس سوری علاج و علماء و خولو څخه ماخه بدماند جذبر azi ملي به بیا لشه خوشې بیا باندې چلته کې چا پیر دې غو رئیسوک نخکاری ملي بکی نه ذکرته ګټو پهنه یو کې بیا کوجد راځي مداصوک کوي چې وګاڼي لدان یا دې په دیوال باندې کېني نو که ذکر سره بدماند ووجد راغې دې کا ترا اخلاص شي نور دې ووجد به بیا صحیح کنا داخل کو دوکي را باندې کول خان روز ته دلیل نقل ذکر کې د صورت اخر کې اوه کې ان الذين يعبدون ربك يكننا خلقوا وجعلوا رب صار دي ملائكه لا يفتكبرون عن عبادته اغيلوا انك لا داعي عبادته ويسبحونه او تسبيح واذا سمرا باجزا سرا سمرا يرا يرا په دې باندې عمل وکي وجه مسلمان لفقار دي چې قران بخل او نور ذکر وکي ذکر څه شي قران او حديث او حديث چې کوم دعاګانی دي بهترین دا یادی اځي کی اوسه کردې دا غي کوي بغیر د دینه چاغه حج ولا مقرره دوره دره زله ویله دوره سوا زله دا پښته څومره طانه او ویلې چې نور قرآن باندې کوم دا حکم دی ما تایاس سره او د ذکر باندې کوم چې څومره په شوق باندې خب آسانه ګول شي نو دلله ذکر کوا چاغه نه او هغه دې پوره ک پاس بیا ذکر کوا پهل کې دلله قدرت نور دی کینانتو بارہ کې فکر وکاو او سوچ کاو نه دا کوم او کم الفاظ چې هغه شرعي ندي منصور او منقول ندي نه دا غي نظام ساتلواري بلکې چې دا قران دعا غانه او ذکرونه دي آیاتونه دي او احادیثو کې صحیح ذکر شوي دي نه هغه ویل هر چاته په کار دي چې وایي دا او هر وخت کې وایي تاغر جا خاص وختونه پورې نه هغه په خپل وخت کې باندې خو بچانشته هکه کم اغه الفاظ دي نو داګه نه له زبان ساته لکه ورغه کتابونه توا غنه ذکر کړی یا بایکه لکه د ورځې نه جوړ کړي کنه درو ته تا جوړا نو بایکه غلط الفاظ راوستري سدا څنګه چې بایکه غلط الفاظ نشتا او خلقو جوړ کړي دي چې ته ډېر ثابت نه دي نو کوي واکه څن یو وای نو ټیک دا خو دا هغه په نسبت باندې ډېر کم دیو ثوابه بزنیش برابری کم درودونو چه بحادیسو کرا گرید لگه درود ابراهیمی چه مانزده خلق که خلقوی که نه اللهم صلی علی محمد دکه بهترین درود ده ددین وچه درود بل نشته نو داگه دیو صدی تک دوی دو دا مانزده که چه وی پینزه وقت نموز پابنده که دکه اولم پوره ده با هرم چه وی نوخه ده د دعا نمخه چه اموی نسایده خواه د درود تاج پابندې درود دې لکې دایچ جوړې چې ته پنجابیا نو نو پای کې غلط الفاظ دې پیغمبر ته نسبته نه کړې صدا غدي چې ارسل الله یا حبیب الله دې ته درود اکبر ویلې دې په دې باندې د مدرسې په اړه کې کړې نه جامته درود وې نو در خو د شرک الفاظ دې نو چې دغه نه او صحیح الفاظ او حدیثونه بالکل ویلې شي هر وخت وایي د ته تاسو ته وایي الله وله يسجدون الا لا تاسو سجده کوي اجزه کوي دا دلیل نقلله د ملائکونو شخپل ربه پېژنې دا د کتابه تابعداري او که اتباعه مونږه بیانو که خلقته تشجيع او رد شرکي اعتقادي او فعالي شرکياتو نه ځان بچ کېدو عمل بربادي تازه سجده دا لږ جاوري دي نه سريدا بو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 سورة الانفال پس تسورة الاعرافن او ترتیب دنزول پس تسورة البقارن مخی سورت کے چکمہ مسئلہ ذکر شو فدلائل و عقلیه و نقلیه دی سورت کے ترغیب ذکر کی داغی مسئلہ تبلیغ و اشاعت قالوی بارکه ار قسم محنت او مجاهده تا مخکې د نورو انبیا او حال ذکر کو د صورت کې زموند پیغمبر حال ذکر کیله قان سره اده قان د طرف نه چا سره کم حالو او کم سلوکو مساله چې اول کې ذکر شو نو دلته کې ترغیب ذکر کې jihad تا زګار جهاد لازمی دي او تړلې دغه شان مخکي حکم کړو په اپو باندې کو دل اپو مدنت کې وا ذکر کوي په ما ارو باندې صورت کې دد عیری یا الانفال لله والرسول مال غنیمت داد الله د دا پیغمبر دې چله حکمو کوي پیغمبر په هغه طریقه باندې تا څه د بل طرف نه هغه کې جګړه نه او حق با پکې نه جوړوي ځان او دوی مې داوا په تاليفه سبيل الله الله په لار کې جنگ کول سورۃ کې ابتداء کې اول دعوه دا به اشاره ته مؤمنانو ته هغه صفات بیا الالبیانې سبقه الیتنا پاون باپ کې او وم اتم ور بسې د دې خبرې چې دا مال غنیمت حق هغه شرف ده الله او د پیغمبر دې ستا سو په دې کې کمال نشته چې تاسو په کې جګړه کوي نشپګ التنا پاول باپ کې او قوانین د جهاد چې هغه د مؤمن مسلمان د پر اپکار راضي ته جنگ په میدان کې مفسرین ذکر کوي اول دا خبره چې صحابه کرام د کافرو مشرکانو نه چکم تکالیف او مشکلات برداشت کړو دا د ټوله دنیا د پاره نمونه ده دیار لسکالا چې مشرکانو صحابو تک تکلیفو رسولو ناغړي راځي بوه هغه چې کم تحمل کم برداشت او صبر کړو نو د دنیا د پارا غلوی مثال لې دمره وخت کې اږي د خپل طرف نه هیڅ نوکړي صرف صبر وکاو که مطالبه وکړه د نبی علی سلام الله نو با جواب ورکړه حکم نشتر جهاد بس صبر کوه اخر دا چې خپل محبوب وطنی پرې خو ده د تا نڅکه کله د اجرن رلوی تکلیف به کې برداشت کو هجرت وکړه دا غې بیا مومنانو دا شی او طریقې اختیار کړه چې دا خپل دشمن جټول مرې بدې ظلمونه کړو پس ترې قبان دې کمزورې کړو وختل نڅکه مې قافلې باراتلې دمکه نه شام پله نو مومنانو به چې موقامون دا نغې به یا واپس کول او حمله بے پکولا مال بے دیگستو نو دا تریقہ شروع ترس وقت پوری نو داگیا قافلی گڑ وڈکلی دید پارا چی دشمن کمزوریش او بل مستقل حکم امنو دی تقریبا دیر روستو کال دو بیا حکم راگی او دن دیل لذین یقاتلون بے انہم ظلمو چو دے مومنانو تا اجازت اوشد جیحاد زکر دیبان دے دیرلوی ظلمو شو دیرلوی ظلمو شو بس کی گینا دو امکالو مومنانو تبت اولا کی دا چدا ابو سفیان قافل را روانا دا مکی تزی ار دیرلوی مال دولت و سر دا مال اغیسل را مسلمانانو خلاف استعمالو تقریبا شپیتتانو او زر اسونو و سر او پانزوز زر و سر دینا رو او نبی علیہ السلام صحابو ته وې مسوالې وکړه چې څنګه چلوکو قران مجید داغيغه راي او مشورام خکار کی چې دا اکثرو काबू نه کېدو بلدام خیال کېدو چې دا انصار د مدینه موسره په وعده کې دي موسره بجنګيږي خو په حالت کې چې سبو په مدینه املو کی چې زمونږ د طرف نه ورتللي اقدامې مدې په وعده کې بیا نه نو مې خبرو مختلف حالات داسی جوڑی دل نویلی اسلام چه داولی دا او صحابه پوشو با مقابان دی او در دل تقریرون نیوکڑا هر صحابی پاس دل دا فسرین داگی نمونه زکرکی اول خو غلولی صحابه او بکر عمر رضی لانه او بیاروست پسې نور او داسی ولوالانگیز تقریرون وکړل جذباتی چه خلق بلکل تیار که ویخ ناغ قافلی فسی وطل داغین دا الله رب العزته باقاعده او مستقل جنگ جوړ کو دا بدر اگر چې د مؤمنانو خیال دانه چې ګنه موږ دا سه یو مستقل جنګ روان یو بلکه سرسری غواخ کې چې څوک موجود او هغه راجه مکل صلیغه وسلېدان سر راغاسته او را روان شي او ځینځه کاری کوي چې بدر کې څوک نو شرک شوی نه باندې سخاص او ایتابون نه دراغله ذکر اول نظاره سو بنیاد نو اګه سمجاستي الله رب العزت دغه حالت جوړ کو چې د بازار موکار انا به تفصیل به قران نستوکي چې پغایې که سو وعده او سو وخت رل نو سمجاستي کار جوړس نو قران مجید دغه وجوهات ذکر کوي چې کله بابادر کې اګه غني حاصل شو کګرانم لا ماته سو نو نوې څه څه چا نی ماترهغه نو جګړه به جوړېدا ځاڼه نوې چې زمونږ کار نه مونږ ځان وځلې مونږ مخ کې مخ کې تلل یو ملوګان نوې چې کومونږ نه نو بیا وضعیت سره ارام خراب مو کړو دروستو پښتي کړو او مزبوط کړو نو دا د مونږ دغشان دی دا شان کم جنایات چې د نوې اسلام حیزت کړو نه ریوي چې دا زمونږ حق دی دا زه یو جګړه جوړه ده نو قرآن د هغه جواب راولېګه بلداه جوابو دیو سوال کوڅوګدا وی چرامه مینه نو ولې ورتل ده دې لپاره ای دا ویلو صلی الله علیه وسلم د قافلې باندې ورتلو اراده وینندو لومبینو نبی, دا دا دا دا نبی رسول داول دا نبی دا بدر خبر و. نو فسرین باغ خلق اورت کې دې دا دی غلطی دا سمره دا حدیث او سیرو کتابونه دي ناګه دا خبره کې او کدا خلق د دیوځه دا خبره کوي چې لر مو منن څنګه په مال ورتلل وي نو جواب دا دی چې او قوم چې د مسلمان په تکلیفونو او بوینو نه مړیداو او د هغه د بدن هغه ته جاني نقصان رسول اجازه ملو شه نو مال دیوله محفوظي وکړل دی جماله د حقیقتم کرشي وکړی په دغه زور باندې لګی دی مسلمانانو ته تکلیف رس نه د بدن حفاظت نشتا او مال ترې نه نبیار باریکنور امانت ففاظت نشتا مالک بدنی یسالو نک عن الانفال تبو سکی استان فبارادو غنیمتونو کی انفال جمع نفل نفل اگر مالک غنیمت تویلشی جنگ کے حاصل شی الا تقسیم شی وے نہیں نو تقسیم نہ محکمہ کے محکمہ کرے تویلشی نفل اجمع انفال استان دافوز کی لا اول دعور سورت جواب قل الانفال للہ والرسول اوایا دا انفال مالګنی متن خاص د الله تعالی په اړه د پیغمبر الله باداغه طریق را لګي پیغمبر به تقسیمي ستاسو جوګړې د باره کې چت نشتا فتق الله واصلحو ذاته بینکم اوس وګورئ کې دا الله او اسلام کې د خپل میانز خپل کې اسلام کې په معمول خبرو اتفاقی اتفاقي دا دامه جوړاوي ډېر لوی مقام ده نبی له سلام چې ویلو تا ستاسو بهتر نیکی وکين چې اصلاح ذات البین پهل مینهس کې صلح او روغ او تعلقات سو یوساتې او خپلشه دا زموږ بصیرنه غ حدیثه نقل کوي نبی علیہ السلام تاسو یو موقع کې نوې خاندل عمر رضی الله د ابو زکو چې تا ولي خاندې الله رسول اعظم امور پلاړه ده پتا قربان شي نبی علیہ السلام وی چې جماه د امت یو دثا نبی الله په دربار کې به قیامت کې ناز ته پړمخه وای او ویاوبل باندې وا با داغه سم مقدمه یو کیس نو یو وای انشاء الله تدې باندې نو زماده جما باندې کوم مسلمان کړی حق والے داته وا نه هغه بووی یلا سره نه الله بو ته حکم کوي جو ورک د لغبل دا نه بو اجماع پر الله یسن نیکی میکی پا زمان ختمش رو با اللهم ورک لیم نو دی بوویی چو بس زمان دا بوجونه گونه اون وقت لیم ورکلی پا دوان دیو ورزاویی نو دیتا با اللہ رب العزتویی چو توقورا مخامخ چو دیو گوری او دیر لوی محل بووینی دو سپین و ذرو خار بووینی او پایی که بدا سروز رو بنگلی او په ملغلو رو بجڑاو شوی نو دی چې چو دا ته چا ده پاره د کوم پیغمبر او د کوم صدیق او د کوم شهید د پاره ده الله بوې دا غ چاله چې قیمته ادا کو مې ډې قیمت به درې څوک پر کوي الله بوې ته ورځټه قیمت دا دا عن اخيك به خپل ورو ته د معافي وګه هغه جنت ته د لاسونه واسه دوه لري نو نبی عليه السلام په دغه یو کې و جړل د سترګو نه چکه دې باندې سره یې سپات نه شو چې نه کې دی یو بل او جکه لداه هو تاسو الله جنته بوتل نو وی سلام وخاند ولي دمافه اد خپل میانس کې اصلاح کول او مقام ډېر لوي ن تعلم مؤمنان ته داري واسلحوا ذات بينكم اصلاح وکړئ خپل میانځو خپل کې یا ځای اب معمول خبر و نه ته باقي ځای کې مجوراو واتیو اللہ و رسوله اطاعتو کہ دا اللہ ادو پیغمبر داغو این کنتم مؤمنین کیتاس مؤمنان مؤمن صر دا خیش دا اللہ حکم مؤمن کارثم رسختی تکلیب تراشی دا اللہ ادو پیغمبر خبر ورزی کم مؤمنان نقران داغی صفات زکر کی انما المؤمنون اللذین یقین کامل مؤمنان اگا خلق دی اذا ذکر اللہ کلشی عدودشی اللہ وجلات قلوبهم یری کی چته الله ذکروشي د دې پهړه کې یا راش یعنی د الله یارا په دی باندې غالبي د دې وجدي د ګناونو بچي تعذ الله رسول تم تیاری او د خپل مين اصلاح هم کوي او ان falo ya pano khabar jagali وخت کان نه جوړي دا د الله یارا دا مطلب نه دی چې ذکروشي په دی باندې وجد راشي ونه هوجل ویلې یارا وبراش یارا خو دې تنوي چته دان دی ونه کښته په نه ذکر به هميشه کې وبدري روان نه بي او چې الله زکرو شي ندي په زو نه کې بيارای ښا بيار هو دي تا نه وي چته بيدبيو کا وياتو ليات عليهم اياتو كلا جل واستي شي باندې اياتون ده الله زادتهم ايمانا زيات کې دي تا يقين او ايمان مضبوط کې دي له ايمان زيات کې دي تا قرآن تر راضي مضبال زیاتاللي د ایمان ايمان د یقین اغ د قآن سر را له رهم توكلون او ببل رابان د توكل کي په هر کار کې اعتاد بالله بأ ساات الذي نهیقيمونهلاته او خلق دی چېباندي کووي د منظ ومن ما ځق هم او دغ سنه چېموندي له ورکل د خرج کوي الله چې له کممال ورکل بدن رکل و ور ورک غل ل. وله ا هم المؤمنونه ح دغ خل د ممناندي پرشتیا یقی مهمانديلههم دغجاات د د پاه مرتبيدي د خپل را سره وماغزتون قون قم اوه د زق د اتمن ص صفات ممنانو او غ د بشارت دااز کې چ قوانين ذ ک کېږي دغې د پاه الله دكمم قانون حكم کلدي نوبه ال عمل كله جست ایمان او تا مان حکم اثر کوي چې دا حکم در باندې او وکي نوبه د الله حکم تا او قانون جهاد تا بالکل تیار شي کینیا په اسانه خبره نه دا نوای باوی کوي الا ذکر کوي اگا دا چګور تاسو بچ غانل قابو نه کېد شي رسنګ دونو گا باروزو او کې هو مطلب دارجه جنگ کا تردا ځکه قافله کوم چې راځنه مکمل حیفاظت او سره ټیک د چې دا جنگ د موقع کې شان سامان و سره نه کو بیا خپل حفاظت خو یې کنه او ډېر خبري و سره خلا چې خکار له د دې دنه تا بیا بداس مري کې نومو مینان کا قافله ورته خو ماخوا هوا په خاطر نو کاغو یې نکيده نبی عليه السلام سره پای کیسه خبرې کولې نو قرانونه یې چستا زو دغه حالو الله رب العالمین داسې کول چتا سره لا قابلایا دغه لخردو قابل به حفاظت کی چناوتو دتا سره پلاس دارکل کل چله مؤمنانو تل کنه او بصفیان خبر شو ناغذر استاذول یې کل نکې دا چې شابه امداد درو رسې ناغو ابو جہالو خلکه را جمع ک او بور له هرڅو نه هني روان شو عدالت مؤمنانو چونو ناغو درې سو سره پاتہ لري اوس روان شو حالت ابو جہل دی راغلو او په باندې رکه کم صحیح دا بوز یونه او سمځمکه او ناور ټوله سره قبضه کړو د وخت نقران و مجید اولی عیلت دازه کرکی چه استاد کورن راوتل او عالتکی رسیدل آئیم داد داغو تول ما کرده کما اخرجک عربوک لده کاب بارک نفسیرنو لوی بحث اقوال لی آسان داره چه مخ سر لگی دا اللہ و دا پیغمبر قانون تا داس غار اکیده سر رده چکتازو پڑو که بدو مگنه لگاسون جتاسود کورن اوروت اے او ذاتلنم بدگنن او بیان دا, دا پیغمبرن رسول کہ دے سنگاچ روہست تا راستان ایمبایت کہ بالحق دا کورستان دا پارہ جہاد بالحق دا حقنا مراد دا مقوا چباتل ماچ حق اللہ فتح او حقنا نو ما ناداش کما اخرجک دے دی وے جراوی است تا راستان ایمبایت کہ بالحق دا صرف خروج نہیں من البیت بلکہ نہ خروج من البیت نہ ہے صرف في پہ جہاد فیل جہاد نہ غلطوں حالات جو اللہ کے طرف من المؤمنین لک علیہون او یقینا یوڑلا ذو المؤمنین خا ما ہبات غنی ابی خدا نو کو چن پال وزمونګې داغه وته دارج الله دا ټوله اسباب جوړ کړی چې تیری کور نه راويسته ا د امو کې جوړ کړلا امو مینان استاد وګړه زړه نه تیارې ده الله تیار کړل نه بدیګه جگړه موږ وې د اړوم به ویلته رجاد لهونه کفل حق بحثهګه د جهاد کې بعدما تبینه پس داګ نه جوازه کئنما یوساقونا الالموت ویا دی شڑلشی پتراب د مارگ نمرساختم قوا چلا کیو شڑل مار کھلی لے بو <تصفح> دے چترہرا صابو کی دی چوقتل جیو کھا دے سوالی دیار لست پاس اوبر خوازر تے نزدی دی ندا چتا کیدا درے گنے دی او کرن نمرتا شڑل وہم یام ورون او دی دي کتل ذی میلت وَاِذَا اِذُكُمُ اَياكِ جَوَادَ کړه تاسو سره الله پاکو وَاِذَا اِذُكُمُ اللهُ چواډو کړه الله تاسو سره اِهدِ الطَّائِفَتَيْنِ دَیاو داږي دوړلونه نبی رسول الله سره واډو چې کته ز قافله باندې ورځي نومله مال پلاست راځ او کته سو بدر تهځي چې کومه بجهل راوځي نه وندلاګ الله تعالی فتح درکې او دښمن باندې نو دا وعده وصروشو انا ها لكم چاکنن دا باستاسد پاروی که هر یو بانده ورزه نو تاسولو پلاس رازی و تودونا اتاسمین ساتلا انا غیر ذات الشوکتی چاکنن دا دلا چنن دا ازغیوالا نو دا وصلیوالا غیر ذات الشوکتی چنن دا وصلیوالا تکونو لكم داستاسد پارشی تاسو قافلی تاسرکو لکن این ردیس را وصلون نشتاو کار کړی او آسان دي نو تاسو دا په سره واخېاله الله سره کول الله او اراده کوي الله باکو ايو حق الحق بكلماته چې ثابت کي حق غالب کي حق حق كار کي حق بكلماته بخپل وعده بنده په خپل كلام سره دابر الكافرين او پری کي جوړي کافرانو چې دا لري جړې غوسه نو دا په هغه حالت کې کی کېده چې کله بدر په مثلث شوی تاسو غوې جمعنګره به زه غړل راټینګم قافله اوس جن کوي پان پان تاسو وير شو الله چې موږ غوښتنه غوښو کنه ليو حقل حقا چې ثابت کې حق او ښکارا چې خلقې وي نه الباطل او ښکارا کې باطل बर्बाद کې باطل ولو کلیح المجرمان اگر چه بد بگنیم مجرمان کافر او مشرک اگر با دیرس بد گوانی درخو سبای او داگیر با نگواری او نا اگر با کیگی چه اللہ با گواری خواهر تبا انده سا گوختی یا سا اختیار نا اللہ داگوختا چه حق خلقو پیجنی اگر خودی تاگوری چه حق دی چه اگر کم خلق دان تا دانی ثبت نا اگر غریبانان دی کم زوری دی خوراک کو جامعی هم کم زوری دیو طول امر پی لوگ تیری که داس هم دی ده نو قرآن اخکاره که چه حق به داگه نشه پی جانده. حق به داگه میدان جنگ که گوره چه اقا طوره چه داگه نبزده چرده تاوه و چه ازال به رووته و پلک به شورو که نو چه سار به شورو شه ونه تر مخامه و پیوی ساب چلیده اکت بلاسونه غرزه دل اخپیبه غرزه د ویا علی ترکه کچن را تا حق دیته وای حق دیته نه وې چې بس یو ځړې ته وړر خوراک پورو ته دی بلې گیای نه د دنیا سزونه دې څکولو هغه پدین باندې مینه او دې د توره سره محبت کوول دی الله راضا واپکې اده مؤمن رزق نبی صلی الله علیه و علیه ترې په څوري کوي کولې وخایستره ز خدا غری ښا نعمت د دنیا په شان شوکت باندې د اغي نظر نه حنين لارباب النعيم نعيمهم وللعاشق <تصفيق> المسكين ما يتجرعوه كم خلق <تصفيق> دنيامتونه ده خوشالي ودت يا ده غيت مباركش اجي المسكين عاشق ده بارا فازي بس تزورون دي بيرينو بخاراك دي عليه پرواوا ده غير محبه طول ده سر الله و پیغمبر رزش ده صافان خبرنا ناغي دي بن کلا بده وصلون هم تنگشو کنه چه حکم براگه او پابا سیدل نو دا بتانیل جگه نگدید الاس بومس توریشی نو حق بطا با میدان کی پیجه نخوا حق برس عالم علوه مجاہد چراگ بغداد تا هیوم اقا مناظره شورو و خلق راجمشو و دا غودریت پامانس کی <stroke> او تقدیر شوروک دا پارا دا جهاد ویردامو قدر زکر اغا ظالم را پاسیدلی و مسلمانان یه لوی والو نارینا زنانا زوانان بڑاگان ارز قتلول تبایی و آیو سعلا بو نو دا تقدیر شوروکو جی خلقو دا خبر ببیاکو اغا طرف تا دشمن رانوان ده او بتاسو که هر یو فریق چیه ن دشمن دی هغه قتلې نو دا څه دی وخت رستو کې او پاهه او خلکو چګګره چا تا کوم طریقه دا تا نغريا صدا تا ماذب سره الوایا ته کم تر راستې هغه زمما بتا سو پیجن او چ ميدان جنگ کې ماوي نه هغه دا زه کې دا پته دې دړې په ميدان جنگ کې لګي خ خلق الله له حروب رجالا ورجالا لقصه و سريدي الله د جنگ د پام خلق پیدا کړې اړيره پیدا کړل چې لري د کاسونه نوळी لري کار دا دغه چې کاسه پکې او ما دروړې لري راکو کې نوې پاتہ واستاسو اومولایږیو زمانه کچکله میدان جنگ کې نو یوبل نو حق د غلطه په جند نشه درمع علت اذا استغفر ربكم كذلك تاسو پریاذ کو را خپلتا فاستجاب قبل دیا اوک رستاسو انیم امیدکم چی اقینا نزایم داد کونکی امستاسو بی الفی من الملائکت مردی فین فزرو ملائکو زرا لگاتار رات لنکی زر ملائکو لگاتار برازی نگور رنبی اچو شورو زر ملائکو لگاتار رات لہ زرو تورا سیدر بیا پینزو زرو تورا سیدر داولی دا زکر چادا خبر روڑو چیر ابو جہل دلا خو ډیر را روان دي قران واستغه با لګر کوي سورات ابن مالک چ ابو جہل سره نه لګي واجدا وته نو شیطان جوګتل موقیت نو داغه په شکل کې را ده تر شیطانونو لګر جوړ کو هغه ته وی چې را خپل خبره مرزماسته په خپل ځایې خداموقدا زرجه زبتا زه رهم احساس بوم پتان نه غالب کېږي فکر باندې کې اما دې ورو له څرګراره وان کړه د بوجاهر ډېر خوشاله ک حې میدان ته کې کانو نو دې تر اروستو ته تفصیل وکړم نو مست کوې کله چې دا خبر و شو نو مؤمنان فکر من شو چې دلته موږه کسان راضي کا نو الله بشارت راولې کو چې په کرمه کوي ا زرا ملائک را لېګم